Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tëslimen kathira. Amma ba'd. Vajdhëm e ledzimin e librit. Shrkhus sunnati man bërbaharit, rahimahullah. Jemi të pika 1928, kukë a thënë autori, rahimahullah. Wa tëslimu ala ibadillahi e gjme'in. Dëmë thënë, selam, jë jebët të gjithë, robërve të Allahot. Në këtë pikë, fletë për këtë që është të rëndësishme, që është për hapja e selamit. Sëpse me dhënë selam është shpërblimi shumë i madhë, dhe më thënë për atë që jebë selam, ka shpërblimi të madhë. Si që ka thënë për nga meri sallallahu alaihi sallam, në një rast që ka ndodhë, pra kuptohet se aj që thotë es-selamu alaikum ka dhët shpërblime, Pastaj, nëse shtonë vë rahmetullah, ka një zëtë dhe nëse thotë vëbë e, e rëketu hu, ka të rridhjetë shpërblimë. Kjo është, në më thonë, shpërblim i madhë për e, një vej për dvoglë, për një fj disa fjallë të lejta. Dhe me këtë gjithashtu fiton shkallë të lejta të Allahu subhanahu wa ta'ala. Përveç kësaj, për hapja e selamit edhe përshëndetja me selam është një skak për shtimin e dashurisë edhe bashkimit, afrimit mes muslimanëve. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, la tadkhuluna aljannah hatta tu'minu. Do të thonë nuk hynin në xhenet, nuk mundin nuk mund të hynin në xhenet përderisa nuk besoni, do të thonë ta keni imanin ashtu si, si që kërkohet wala të minu hatta të habu edhe nuk jeni besimtar të plot ose nuk e keni imanin e duhur përderi sa nuk duheni me zveti posta ka thon e la edullukum ala shejin idha faaltu muhu të, të habebtum dhe ta doni të tregoj nëse e bani do të duheni me zveti e fshus selanë bejnë e kumë, dhe më thënë, shpërndojë një selamin mësjush. Gjithashtu ka thëmë të nga mirë, sallallahu në sëllem, përshëndete me selam atë që e nje edhe atë që nuk e nje. Dhe thëtë, se cilin musliman duhet me përshëndet me selam, për po marë parasysha e nje, a është shoki jotë me cilin kështë një, apo është prej familjes të në, që e nje, apo është dikush i ujë që nuk e nje ose e nje por nuk i jep som socnim atë. Do thotë nëse selamën e kufizon vetëm te ata që i nje me të cilët tashmë ke dasuri, edhe nuk i jep të tjerëve që nuk i nje, kjo është një lloj mendjemadhësie, edhe kreën natsi, do të thonë që është ndaluar në islam, thotë mendjemadhësia ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk hyn në xhenet ai që ka la, la yadkhulul janna men ka fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr do të thonë nuk hyn në xhenet një njerëz që ka në zemrën e tij sa një grim mendëmbajtsi do të thonë ai që është mendëmbajt kurse mendëmbajtësia është në çmim i njerëzve edhe mospranimit të vërtetës ky është definicioni që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mendjemadhësia është nëse kur të thuhet e vërteta nuk e pranon pa marr parasysh si prej kujt vjen ajo, në çopse është e vërtetë. Edhe mospranimi i vërtetës është mendjemadhsi, pra, gjithashtu edhe nënçmimi i njerëzve. Edhe kjo mos i dhon selam atyre që nuk i njeh, padyshim se është një lloj mendjemadhësie, si ka një lloj nënçmimi për musliman të cilët nuk i njeh, nga ana tjetër nëse jep selam secilit, patjetër se kjo skakton ë stimin e dashurisë në zemrat e njerëzve, edhe bëhet më afër dhe më i dashur ai njerëz që u jep selam. Sepse do të thënë stimi i dashurisë mes muslimanëve, edhe rritja e dashurisë dhe vëllazërisë në diçka që i kërkohet në shëriat, sepse Allah u ka thonë, im inne me minune, ikhve, dhe thotë besimtarët janë vlezër. Po është tu ka thonë, për nga meri sallallahu ane në sëllem, la të hasedu, wa la të nëgjesu, wa la të bagadu, wa la të dabaru, dhe më thonë, mos u gjelazoni, mos kini zili për njeri tjetërin, mos i ndërhyni në ankandu, dhe më thonë dikujt, kjo është të nëgjush E thuhet kur dikus set diska me ankan, dhe të të kus e ofrand të cmimin ma të lartë, edhe dikus ndërhin e nuk e ka qëllim me ble, pa e ka qëllim vetëm me rritë cmimin. Dhe më thën flet, për të rritë cmimi që mi dëmtu atat të, të cilet duhen me ble. Kjo është ndalu me gjithashtu, në pengam eri sallama, me o letë e ne gjëshu, më se bani këta, wala të bagadu, gjithashtu, mos u rejni me njeri tjetrin, dhe wala të dabaru, mos jakëtheni shpinën njën i tjetrit. Dhe thot, kërë është, muslimanin, mos mi dhanë selam, mos mi fol, mos mi... Dhe thot, kjo është piesë kësaj që quetë të dabur, dhe më thanë me akëthu shpinën njën i tjetrit. Në vazhdim, hadithi thot, wala jebi, ba'du kum ala bejbi, ba'du, Dëmë thënë, mos me ndërhy dikush në sidblerjen e dikuj tjetër. Në që fse dikush atë u sid, në diçka dhe një mal, me ndërhy, me i thonë, unë e kam matmirë, ose malirë, e kështu me radhë. Unë të ashes malirë, ose për këto pare, unë të japë matmirë, malinë, e kështu me radhë. Kjo është, po është u haram. Vë kunu i badallahi, i khuana, edhe bëhuni vlezër, dëmë thënë, robë të allaut Më të tjetët, el-muslimo, e khul-muslim. Pra, muslimani është vla i muslimanit. La jathlimu hu, nuk i ban pa drejtsi, wa la jathvilu hu, nuk e zginjen, dhe më thënë momentin kër i nevojitet, nuk e, nuk e le nloq, dhe thëtë vlajnë e vetë. Wa la jathtiru hu, edhe nuk e poshtron, ose nuk e nënçmon. Pas të e ka thonë, për nga meri, sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall Treher, e takua hauna, e takua hauna, në thënduke bashënjë ka gjokësi, takuaja është këtu, pra në zemër është takuaja, nuk është, pra rronja e takuasë është në zemër edhe shfaqet në gjymëtyr, kurse dikush do me shfaqë jashtë pa e pas në zemër. Pas të e thotë, bi hasbi imri immi në shërri, e njëhkira e khahu lë muslimë, më thënë, mjafton e keqë, ose mjafton që një njeri tjeti keqë, kur e nëndshmon vlajnë e vetë musliman. Më thënë, e, vetë nëndshmimi i muslimanit, më thëtë mjafton që mu qujtë një njeri që është prej të këqive. Kullu lë muslimi, ale lë muslimi haramun, të më thënë, për muslimanin, i gjithë muslimani, i komplet muslimani është haram, me prejkë, të thëtë, demuhu wamaluhu wa irduhu do thot ja kuiti pasuria e ati dhe nderi i ati do thon çka është e muslimanit për muslimanin tjetër është haram me haprek jetën do thon me rreziku qoftë me lëndu ose me vrah allahu na ruaj gjithashtu me haprek pasurinë në mënyrë haram do thot me vjedh ose me thraftu ose me mastru për me marr pasurinë gjitha këto janë haram kemi treguar më herët se pasuria e muslimanit lejohet vetëm kur muslimani ja jep me shpirt të kënaqur. Do të thënia prej ëh asaj që quhet ëh rëmbim i pasurisë ose uzurpimi i pasurisë, nëse ja merr si si fam me sportën e marrës. Do të thotë kur i kërkon dikujt diçka, ai prej turpit taje, edhe kjo është e ndaluar për muslimanin e lemoj me diska tjetër, edhe kuptohet prej punëve gjithashtu më haram që janë nderi muslimanit, me shkel, me pa marë parësit që fardhojit akuza dhe ose shpifje dhe ose përgojimit, dhe thot edhe nëse thot dëvërtetën, se përna në nëri sallallahu ane nësallim ka thonë definicion në shka është përgojimi, ka thonë me përmen, përvlonë tënë diska qaj nuk dohë, Kanë thonë sahabët, e, si thua në qëfëse e ka vlajëm atë që e them, ka thonë për nga mirë i sëllallahu e nësëllam, mm -hmm. nësa e e ka atë, atëherë e ke përgoju. Në qëfëse nuk, nuk e ka, dëmë thonë atëherë e ke shpif, është edhe e, më katë i edhe më imadhë. Dëmë thonë, të gjitha këto janë haram për muslimanin, pra kjo është një për e hadithëve të shumëta, që të regonë rëndësin e vlazrisë mes muslimanve, edhe edhe duke bashkanë gjitë me hadithin që thëmë, ku ka thëmë për nga meri s.a. nuk hinin gjenet për deri sa nuk bëjë një besimtarë, si duhet, edhe nuk bëjë një besimtarë për deri sa nuk duhen një mëzveti, kurse shka ku kryesor e, për të dashtë muslimantë mëzveti, është për hapje selamit. Gjithashtu në ketë kuptim, ndoshta ju kujtohet edhe hadithi, ku ka thëmë për nga meri s.a. nuk është besimtarë, ai që nuk jado vlajtë vetë, atë mirë që jado për vete. Dhe gjitha këto janë nëzitje për realizimin e asaj që ka thonë Allahu, inne me minune, i khuë, pra bësintarët janë vëlezër. Gjithashtu ka përmenë shekër e bia këtu prej shkacheve të dasurisë edhe afrimit mësë muslimanve, as një skaq shumë e rëndësishme, t'cilit muslimanët nuk i kushtojnë vëmendje, ja jast drejtimi i safave edhe afërimi mes vete në saf. Kjo është pjesaqeve më të fuqishme për bashkimin e muslimanëve. Sot në hutben e xhumas imam i foli shumë për bashkimin e muslimanëve. Pama nuk të regoj se si duhet më bashku. Nuk të regoj se qka duhet me bo musliman që të bashkojnë. Vetëm tha se më bashku, më bashku, më bashku. Mili, po, nuk të regoj se me qka më bashku. E, zbatimi i ploti sunetit me nga meri sallallahu alai sallim. Në gjitha këto qka i dukën do shta shumë njerëzve i mëci, si që është përhapja e selamit, edhe si që është drejtimi edhe plëcimi i safave, janë prej shka që e ve matë mdoja që muslimant bashkohen në atë që duhet bashkohen, të më thënë besimin e drejtë të selevëve, të sahabëve dhe në zbatimin e drejtë sunetit për nga merit sëllallahu a.s. Vetëm kështu mundet me ndodhë bashkimit, dhe thëtë që muslimant të aken besimin, akiden, ashtu si i ka zbrit për nga merit sëllallahu a.s. si që ja kam su për nga merit sëllallahu a.s. sëllallahu a.s. sahabëve, edhe si e kanë për cilë sahabët. Kjo është akidja e drejt. Dhe më thënë derit e për cilëja e sahabëve, pra ka ardhë prej Allahut të penga meri sallallahu aleyhi vësillem, dhe penga meri sallallahu aleyhi vësillem i kamësu sahabët e ti. Dhe ata kanë për cilë ashtu si e kanë marë prej ti sallallahu aleyhi vësillem. Kjo është akidja e drejt. Ska është pas kësaj që e kundrështon këta, atëherë, pa dyshim se ajo është gabim. Nuk mundet me qene sakt, diçka që ka dal ma vonë, pas kohës pëngamerit sëllallahu a.s. Në më thënë, nuk ka nevoj me pruna argumente, se cili e, musliman që ka pak mencurie, kupton se ajo që ka dal më vonë, edhe që është kundërshtim me atë që e kanë pas pëngamerit dhe sahabet e ti, pëngamerit sëllallahu a.s. me sahabet e ti, radhe Allahu anhum, atëherë nuk mundet ajo me qene sakt. E sakt është vetëm ajo që i ka e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam prej Allahut. Edhe nëse bashkohen kët ather, ëh do të thonë nëse e mësojnë këta akide muslimantë e praktikojnë, edhe e ecin sipas sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, patjetër se do të ndo v bashkimi. Edhe e, do të jenë muslimant siç duhet të jenë ni dor, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kel jasadil wahid, do të thonë si një trup i vetëm çipa mar parasys, cila pjesë e trupit rënkon ankohet për ndonjë dhimbtë ose ndonjë sëmundje, i gjithë trupi ë bashk vepron me ta, i përgjigjet. Do të thonë, pamar parasys është gisti dorës, a gisti i këmbës, a vesi, maja e vesit, do të thotë i gjithë trupi bashk vepron me atë dhimbtë, edhe gjithë trupi lufton. Do të thonë ajo ngritja e temperaturës edhe pa gjumësia, dhe më thënë, luftojnë për ta ndihmu atë dhim të kujindet aty në fund të trupit. E mështë flasim nëse është në zemër, dhe të pa tjetër se i gjithë trupi e, luftojnë edhe ma shumë. E, kjo është në që se muslimant bashkojnë këtë mënyrë, në akide në e, sahabeve, në akide në Omerit radiallahu anhu edhe Ustrisë Omerit radiallahu anhu dhe Tebu Bekrit, atëherë nuk ka dyshim se asë kusht nuk ka mundësi me lujt me muslimant. Përderi sa muslimant largohen prej asaj rrugë të sahabeve, të cilë dëmë fanë rrugë ua kam supe nga Ameri sallallahu alimësallem, atëherë asë nuk mund bashkohen, asë nuk mund të forcohen edhe fuqizohen. Përëndaj, ka thonë Shekë Albani, rahimehullah, jahudit e dinë, se selefit janë të vetëmit të cilët mundohen mi këthy muslimant në rrugën e Bubekrit dhe Omerit. Prandaj, ata mas shumë t'i e luftojnë këtë grupë që mësë mës ndohë dhe këtë rezultatë, që ka kërkojnë edhe për këtë që ka këre kanë parë rezikun për kësaj, pë, pë kësaj dawe, për pë këti davetit, më thanë, Atëherë kanë shpik grupe tjera davetit, si, si që janë, këto janë fjallë të Shekhe Albanit, i kuanën muslimin edhe gjematët të bligë. Edhe disa për këtën e grupeve ose fraksioneve mrena këtën e sekteve edhe quen me emrin Selefi. Dhe që është ma e keqja, për ta një los edhe për ta shfityru, dhe më thënë davetin Selefi, i quen disa grupe terroriste Edhe disa grupe politike, disa grupe sufije i quajn selefi. Do të thonë që e, njerëzit largohen prej prej rrugës seleve. Sepse gjithë armiqtë të Islamit e dinë që nëse muslimantë kthehen në besimin edhe praktikën e Omerit radhiyallahu anhu, atëherë do të korrin ato fitore dhe ato rezultate që i kanë korr Omeri me bashkë me ushtritë e tij kurse përderi sa janë në kitë mënyrë, që kërkojnë, edhe është interesantë që pi Kristomeri, radiallohen, hu e ka thonë një fjalë madhështore, që duhet jetë ligjë në mendjetë dhe zemrat tona, ka thonë, ne ishim popullë sumi ulltë, i postrumë, dhe Allahun në ngriti me islam. Dhe e, zdoherë kur kërkojmë ne krenari, ose ngritje, me diçka tjetër përvec islamit, Allahun ka me në postru, edhe kjo është ajo që është duke ndodhë, sepse a i që ka kërkon ngritje ose krenari me rrug tjetër pre asaj që e kanë pas sahabet, që ju a kam su për nga meri sallallahu ane sellem, a i kërkon krenari me tjetër sen, jo me islam, sepse islami është derin momentin ku ka vdek për nga meri sallallahu ane sellem, që ka zbrit, el jo me e këmeltu lekum dinekum, më thënë sot ju a plëtsova fen, ka thonë Allah subhanu tala, ta edhe feja ësht ka thënë Abdullah ibn Mesudi ajo që s'ka qen fe deri në atë moment, nuk është më fe deri në ditën e Kiametit, nuk është pjesë e Islamit. Pamar para syve sa japin zorr e sa tregojnë dobit, ksahet asajt me vludit fej në karuit fe në këto merab, ato janë vetëm me një fjalë, fjalë, domethënë se smundet me qen fe edhe hajr ajo që nuk ka qen deri në momentin kur Allahu krijuesi i botës ka thonë sot e plocova fe. Domethënë Ai njerë që ka pretendon se në qatë dit nuk e ka plëcu Allah u fenë, dëmë thonë se e kundrëshon Allahun edhe e kundrëshon Islamin. Si do qoftë kjo, dëmë thonë, edhe dhonja Selamit është një prej këty në shkaqeve që është me cilat ndodhë bashkimi i muslimanve, edhe po është një prej shkaqeve kryesore që shumë njerës janë të pavet dishëm, është drejtimi i safave edhe plotësimi, do të thënë më umus, më së paftëbra stira, e kjo është një kjo është një çështje shumë e rëndësishme për të cilat janë thash të pavet disa muslimantë, po edhe disa <coughs> xhansdie, edhe hozallar, pothuajse <coughs> duhet të jen thirrës në sunet, nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë e drejtimit edhe plëtsimit safave. Sepse, pëngameri sallallahu ane me sellem, i kam su sahabet, vet, mrena, ka hina për safan, se cilin saf, derin fund gjamiz, i ka drejtu safat, i kam su, se si drejtohet, edhe ka tregu enes i përmalik radhe Allahu anhu, se ne i kemi bashku, i kam padu, më thonë, sahabet, duke i bashku themrën me themrën dhe e, supin me supin, e tjetër kujtë. Në këtë mënyri ka mësu për nga meri sallallahu a në sëllem, edhe zdoher ju ka thonë i stëvu, drejtohni, mbusini, zbrastirat, dhe ka thonë për nga meri sallallahu a në sëllem. Pas kësaj, do thëtë, pas i ka mësu, mas një kohë, nuk ka hi që ti drejtohe safat kështu, edhe njëherë kërë është këthuje ka pa dikanë që ka qenë ma përpara, du më thënë ka dalë prej safit edhe ju ka thonë për nga meri sallallahu a në sëllem, letu se vunënë sufu fekum, e u le ju khalifen në Allahu bejnë vëgju hikum. Dëmë thonë, ose dhët i drejtoni si duhet safat, ose Allahu dhët fu se përqarje, ose dhëmë thonë, mos pajtim mes fytyrave tuja. Dhe të shprej me fjallën fytyr, sepse mos pajtimi, dhëmë thonë, këthimi i fytyrës se cili në drejtim tjetër, tregon se ka mospajtim në zemër. Do thotë nëse e takosh me muslimanin edhe një i e kthen fytyrën nga një anë tjetër i ngatjetra, do të thonë se ka përçarje dhe mospajtim të madh në zemrat e tyre. Prandaj edhe fytyrat nuk bashkohen. Do thotë në këtë mënyrë sipër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu do t'i kundërshtojë fytyrat. Do thotë që do të bëni që të keni fytyrat secili në anën tjetër. E, edhe kjo ndodhë sepse në zbrastira në saf hi shëjtani, ka thënë për nga meri sallallahu në sëllem, afrohuni, edhe në gjishin i safet, sepse unë është që shëjtani hi mesjush, dhe më thënë, hadithi është russu sufu fekum, vë qaribu bejnëha, dhe më thënë, Në gjishin i safet, më konë pa zbrastira, më konë të pëllotsume, edhe afrojni safet me njënit tjetrin, dhe më thënë edhe njerëzit në saf tjenë afer njerit tjetrit, edhe safi me njerit tjetrin tjenë afer. U haadhu bil a'naq edhe drejtoni, dhe më thënë, të keni qafat të barabarta, dhe më thënë, Thot fëvell fë edhi nefsi i biedhi hi inni le arash qëja ti në të të dhullu min khalelis saf. Dothot unë isho pasha atë në dorën e të cilit është shpirtim, unë isho shëjtanat duke hi në zbrastirat e safit ke enne hel hadhef. Dëmë thënë sigur qenëgja hinë në, nërmet safave. Edhe kuptohet cilje është taj qika qef namaz ta ketë pranvejtit shëjtanin. Dothot mos me lunds brastira shejtanit edhe gjitha këto edhe përqendrimin namaz largohet kur ka zbrastira në saf ose safi është i padrejtë se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu nuk e sigon safin që nuk është i drejtë. Edhe në namaz muslimani nuk është i përqendruar, edhe largohen zemrat për njëri tjetrit, edhe shejtani i bën vesvese, domethënë të gjitha të këqijat. Prandaj tham س ا انس بن مالك رضي الله عنه كفان لقد رايت احدا يلزق منكبه بمنكب صاحبه مثلا كان كان كان نف كان صحابه دوك نجي سيلي سوبين هتي سوب ما سوبين ما سوبت هاتي شي كباس برام edhe thejmërën e ti me thejmërën e ti që ka pasë pramë. Edhe thot, e, para nëndot, dhe thot edhe për atë kohë ka thonë në nësibën Malik, nëse bën këtë gjënë sot, atëherë njërzit dhe t'ju bëjt ftyra si kur mushka e zemrume. Dhe më thonë, kjo është për në kohën e tabinve kër e ka thonë nësibën Malik, edhe për sot, mujnë me thonë edhe ma keqët, dhe thot në që fëse janë gjitë kamë ndikujtë edhe i afro e shofim në si banë fëtira të vëllahur mëstean dhe të prandaj ashtë kje gjendje e ummetit si dhe qofte, dhe më thënë, kjo është ka thënë në këtu autori vëtë teslimu ala, ibadillahi e gjmein dhe më thënë, selam ju e për të gjithë rëpëve të allahut ka për qëllim për musliman të kuptohet se për mosbësim të artë nuk lejohet ka thënë për nga meri sallallahu ane sellem Lë ta bëdëu ijehudë ولا nësarë bisalam. E mos fillon, mos i japni të part. Pra, yahudive dhe kristerve, selam, mos i japni të part selam atyre. E gjithashtu edhe bidaxive, do të thonë ata të cilët e kundërstojn rrugën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, nuk i jepet selam. Edhe kjo bëhet për interesin e tyre, edhe për interesin e muslimanëve në përgjithësi. Jo, për hakmarje personale, se ne, e, do thot, në do thëtë në qëfë se dikush të banë dam ty personalisht në dunjanë të anë, në trupin të anë, pasurin të anë, në derin të anë, dhe jep selam, prap, maskësaj, kjo është gjën e lifdume, edhe pozitë shumë e lartë, dhe më thanë, shijet se kje karakter të lartë besimtarit, por në qëfë se dikush nuk të ka bas një të keqe ty personalisht, por e ka dëmtu fena Allahut, atëher karakteri i lartë i besimtarit kërkon që mos më i dhonë, pra më në largu për e ti edhe me bojkotu ose me izëlu. E, edhe kjo është në pajtim me sunetin e penga merit sëllë Allahua në sëllëm, sepse këto fjallë që i ka thonë, këto hadithë që i përmendëm, janë fjallë të penga merit sëllë Allahua në sëllëm. Mirë pa aj vetë, ka bojkotu disa njerës, që janë konë në shkallë shumë sh Ma pak të dëmshme, sësa bidat gjitë në këtë ko, si që është kabimën Malik, radhi Allahu anhu, që është prej sahabeve më të mirë, e, rastit i ti e kemi përmen tjetër herë, kësitë mos në mësimjet e sirës, e, ka pas e, prej negligences, dhe më thanë, ka met më bra pa nuk ka prezentun luftën e të bukut edhe për nga meri sallallahu anem sellem, i ka urdhru sahabat që ta bojkotojnë, edhe të të largohen për ti krecisht, më thënë ta braktisin, janë konë tre veta, kurse e kja bimën malik, i cili e transmiton do dhinë, tregonë se aja konë maj fort e, në aspektin e durimit, pranda e ka shkun gjami, ka shkun apër tregës, përzime njerëzit, ju ka dhon selam, askus nuk ja ka këthi selamin, edhe se që ka shku të Një jafër të ti Ebu Katade Radhi Allahu Anhu I ka hi Ati në atë kopsin e ti që ka punu I ka dhënë selam A i nuk ja ka këthi selamin Atër e i ka thënë Unë si duke billa Hel ta'le muni U hibbu Allahe wa, wa Rasule Të më thënë Të përbetojnë Allahun Të regom A e diti se unë e du Allahun dhe për nga mirë Në të më thënë se nuk jam mënafik Edhe i ka thënë Allahu Alem në emër të Allahut e dhe i mësimit edhe nuk ja ka kthy selamin do thotë kjo ka qenë për ta edukuar edhe për ta përmirësuar atë person edhe për t'i ruajt të tjerë të prej gabimit të tij dhe në rastet e tjera ka edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën e sahabeve edhe tabinve edhe më sum sepse kanë filluar devijimet të përhapen e nuk ka dyshim se pengimi i selamit prej ati që dëmton muslimant, si do mos, aja është prej qështive të kërkuara në shëriat, dhe më thënë qëfë se dikësh përhap diçka prej devimeve në fe, duhet pa tjetër të bojkotohet dhe të izolohet, si thamë, që mos përhap, dhe më thënë të futet në karantin, në po, se kërë ka dhe një dikush një smundje në gjithëse, që ka mundet me i dëmtu shëqërin, se cili njëri i meqëm e, e kishte pranu se atë njërë do të me izalu. Dhe aj që ka devime, dyshime në fe, dhe bidate që dëmtojnë fejn, edhe i dëmtojnë fejnë dhe i dëmtojnë muslimanë s'ka dyshime se duhet të bojkotohet. Prandaj nëse dikush ka pozitë edhe ka ndikimë, kuptohet që as nuk i jap selam, as nuk u ka kthën selamën bidaxive. Por nëse është e kundërta, se njerëzit e dëgjojnë bidaxhin, edhe e ma, e pasojin atë, edhe për krahin atë, dhe nga ana tjetër pasu si sunetit është i dopt, dhe nëse s'e s'e nuk i ka kthën selamën bidaxis, atëherë stohet sulmi edhe më shum, shumë, edhe stohet dhami, edhe më shumë stohet bidati në realitet. Atëherë kuptohet se njeriu duhet t'i menjosur edhe ta bëjë secilën do të thotë secilën situat t'i japë ilaçin e vet. Do të thonë nuk është çdo herë nisi. Pra ndërprëria e selamit është për ndërprërien e bidatit, edhe sfarosjen e bidatit. Por nëse ndërprëria e selamit bën për hapjen edhe për forcimin e bidatit, edhe shtimin e armiqësisë, edhe sulmit dhe fitneve edhe zurmës, do të thonë kundër e helsunetit kupton se më mirës atëherë do thot njeriu vetëm e kthen selamën edhe vazdon rrugën nuk ka dë një e dë një tkeyçe pra kjo ndërgjësi është në lidhje me selamën pra selam i jepet secilit musliman atë që e nje edhe atë që nuk e nje kjo është shumë rëndësish evës për të studosuria kurse atë të cilët kanë bën kundërshtimën në fe atyre nuk i jepet selami, për ta pengu të keqen, edhe për ta, gjithashtu për ta eduku njeri unë, se në qëfse e shë që janë largu muslimant për e ti, nuk jakëthej në asë selamin, pa të tërsa i do t'i bire pak mendis, do të mendoje, edhe ndoshta largohet për e bidatit, e shëse me bidat dëmë thënë vetëm bojkot, bojkotohet edhe izolohet, atyre largohet për e bidatit ti. Kjo është pran lidhe me selamin Pas të e ka thonë Autori Rahimahullah Pikën njëqinë njëstëtet Vë men të rëke salatë lë gjumua Vë lë gjemaë Fil mesjid Min gajri udhrin Fa hua më bëtëdi Dë më thënë kush e le namazin e gjumas Dhe gjematin në gjami Pa pas në dhe një arsyje Aja është bidatëgji Vë lë udhru Kërse arsyje qëka është, thëtë ke më redhin la taqat e lehu bil khurugje ila lë mesgjit, thën, në një smundje, për shkakt të cilës nuk ka fuqi për me shku dhe rinë gjami, e u khalfi min sultanin dhalim, ose për shkakt frikës prej pushtetarit pa drejt, u e ma siwa dhalik, fe la udhra lehu, kërse përveç kësaj nuk ka arsyje. Nuk ka arsyje për mos me shku namazin e gjumaz, ose për namazin me gjemat, për vetë se këto dy. I ka përmenë këto, kuptohet se namazin me gjemat për gjithi, edhe sidomos namazin gjumaz, është prej shenjave më të dukshme të islamit, që duhet pa tjetër çfaqe në shëqiri ku jetojnë muslimant. Dëthët, e zani, mbledhja gjematit, falja gjumaz, dëmë thëna te janë shenja femelore të shëqirisë, Islami, çdohet patjetër të jetë duksme. Nëse muslimanët i lojnë këto, atëherë nuk kanë mbetë ndis ka prej Islamit nat nat vend. Ë mirëpër po disa prej sekteve të bidaxive, sidomos Shijat, edhe Khawarit, e kanë anulu Xhuman, do të thon Xuman edhe Xumatin. Shijat kanë thonë se nuk falet Gjumaja deris atë vije imami tyne që ka pretendojnë, kur dale pishpejle, dhe deri atëher e kanë thonë se nuk falet, mirë po, kemë tregua dhe tjetër herë se fësia të zërë e kanë dryshua akiden, në më thanë atër që ka e kanë pas akide, bazë të fejtës të tyre, mas një kohë e kanë dryshua dhe kanë dzirë tjetër akide trej, për me arësjetu atë akiden e vjetër ose për ta nëndrysua kide në vjetër. Prandaj, kur ka ardhë Khomeini, ka spik diska tjetër që i thunë uilajtë uh, l-fekih, dhe më thonë se, deris atë vje imami, ka pustetë fekihu. Dhe më thonë, gjëja atë janë fukaha uh, djetarë të fiku, dhe më thonë, edhe atëherë kanë thonë që lejojt tash me falë gjumon se kemi uilajtë fekih deri sa dvija ima më, sa kur dvija ima më, është domthoni vëmend look i plot. Prandaj ndoshta për këtë shkak ka thënë që ai që e xuman ose xematin është bidatxi. Domthon se sepse ka disa njerëz me të vërtetë duke u nisur prej bidatit tyne ose i llogaritin musliman jo musliman ose kanë tjera akide bidate që janë dhe nuk marrin pjesë në në gjuma ose në namaz të gjematit. Përveç me arsyje, ka përmen, arsyje është nëse është ismur që nuk mundet me dalë në gjami, ose frigohet prej imamit pa drejt, më thënë që fëse është ismur, kuptohet. E gjithashtu ka dhe arsyje tjetër që është shiu i madh, ose era i madh, ose acar si vërshime, kështu me radh, më thënë që fëse e ka dhe Ka vështërësit këtila për me shku në gjami, dhe më thënë, ka shqit madhe, ose ka uj që është në për rrug, ose balte madhe, ose gjithashtu në grica që ka mundësi rrugës më rëzu, njeri ju më vra. E të në gjashmet, më thënë, këta gjithashtu janë arsye që, nuk, që ka arsye dhe më thënë njeri ju më shkojë në gjami, së në thëtë, Ibn Omeri, radhjallahu, enhuma, njënat, ku ka qenë shumë ftoft, e ka thire zonin, edhe e, në fund të zonit ka thonë falunin e për tendat e juja, në më thonë më zdilni për gjemat, edhe pas te ka thonë se e penga miri sallallahu a.sallem, kur ishte shumë ftoft, ose kur, kur kishte shi, e urdhron të muezinin që ta thire e zonin, edhe në fund të zonit thotë, Elasalluf Ferrihal dhe më thënë faluni në vendet e juja më thënë se cili pra kjo është një arsye kur ka shi ose stuhi e kësë merad gjithashtu është arsye për mështë më shku këtu se ka përmeni autori Rahim Allah mirkla dhe kjo është me argumente sahiha prej sunetit edhe në qëfse frigojt njëri ju prej pushtetarit pa drejt në qëfse Sihet se džami, më përgjithë, më në që, e sihet skon xhami ka mundsi që merret përgjigje përgjigje si do të thënë kështu ndodhin disa vende që pushtetarët e vendit nëse sofindikon që skon xhami e marrin pyetjeve i bajnë probleme të ndryshme edhe kjo është arsye do thë si të thënë frika nostarsia që mos më sku përndryse siç thëm xhematist prej e, pjesëve më të rëndësishme të islamit, që duhet të realizohet, edhe ka thonë për nga mirë sallallahu anem sëllëm, namazi me gjemat është maj vëlefshëm se namazi vetë që e falë njëriju, për 25 herë. Edhe kush, ka thonë për nga mirë sallallahu anem sëllëm, që ai i cili shkonë për në gjami, për namaz, me se cilin hapë, i skruhet një shpërblim dhe i slyhet një mëkat kursaj që e pret namazin gjami prej namazin dherin namazin tjetër ka than se me lajket like luten për ta vazdojnë duke than Allahume këfir lehu, Allahume rham hu më thënë Allah falja o Allah më shiroje dherin në namazin tjetër pra këto vlera dhe këto shpërblime kuptohet se njëri ju nuk duhet ti lër, do të thon se shumë përfitime dhe shumë spërblime të mëdha fiton njeriu me skuarjen xhami ose me pritjen e namazit duke qëndruar në xhami. Përveç ai i cili e bën me arsye, do të thon, ka thën pejgamberi sallallahu anu selam, kur os diku si mur ose as në udhtim, aty i shkruhen ato që i ka bërë kur ka qenë në shtëpi edhe kur ka qenë së ndos, do të thon njeri u që shkon kur ashti shnos në gjami kur të smurët dhe nuk mundet me shku, i shkruhet prap si kur vazdon me shku sepse ka pengu arsieja edhe një pik tjetër të shkurt, ndë të amarin pik e 119, ka thën autori rahim e Allah u e men salla khalfa imamin felem jakta dibihi fele asalate lehu dëmë thënë, kus falet pas një imamit edhe nuk e pason imamin, nuk ka namaz. Thotë shekërëbija kjo shprejhje duket pak si e pa qartë, por ndoshtë a e ka qëllimin, a njeri që falet mas imamit edhe nuk hec pas imamit në rukën e të namazit, por e te kalon imamin, atëherë nuk i pranohet namazit, se ka thënë për nga mirë sallallahu anem sallam, in ne ma gju ilal imamu li ju tem me bih, Imami është të këtu që të ndiqet Përndaj thot uh, uh, Fejza salle kaimen fësallu qiyamen Dëmë thënë që se falet në kam, falun i dhe ju në kam Wa i dha raka a farki'u, kër bire në ruku, bini dhe ju Wa i dha rafa a farki'u, kër të ngrijet, ngrijoni ju Wa i dha sëgjët e fësë gjudu, kër bire në seshde, bini dhe ju në seshde dhe ka thonë, vaj dha kale sëmi Allahu li men hamida, pra kur të thoja sëmi Allahu li men hamida, fa kulu, rabbena, velek elhamd, gjithashtu uh, në tjetër transmitim, thot, vaj dha kara afa ansitu, kur të lezoja imami, kuran, dhe gjoni. Dhe më thënë, këto janë, urdhra, që duhet mu pasu, pra imami, pasit bire imamin ruku, duhet gjemati më ranë ruku, pasit ngrijet, më ngrit, pasit bire në sejtë më ra, edhe gjëmati, e kështun se cilën shtyllë të namazit, edhe ka thonë për nga meri sallallahu më nësillem, aj që paraprin imamin me ruku ose me sejtëte, më thonë që shkonë sejtëte për para se me mri imami ose në ruku, atëher ka thonë e, se Allahu dhe thja shëndroje kokën ati në kokë të gëmarit. Edhe kjo është kërcnim i randë, më thonë që të regonë se është haram ayo pun ndoshta për këtë çellim e ka thon autori këtë se nëse nuk e pason imamin, do të thon nuk ka namaz. Mjaftoj deri këtu, wallahu alam wa sallallahu ala wa sallama ala abdihī wa rasūlihī nabīnā muhammad wa ākhiru da'wānā anil hamdulillahi rabbil 'ālamīn.